Jy luister nou net Radio SA en ons webwerf vandat jy by www.worldwideweb worldwideweb.netradio.sa.co.za Belangrike aanligting hierdie ons webwerf op die webwerf vandat jy al die nodige inligting rondom hierdie internet radiostasie wat wereldwijd uitsaai, sonegrense en sone mure. Indigting soos die name van al die omroepers, die programme wat elke keer uitsaai en ook die tye van uitsending. En is daar ook archief en die archief kan hier rond kyk vir vorige uitsendings en dan kan jy dit sommer so online luister of jy kan dit aflaai en dan op die manier daarna luister. Op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai, hier vanuit Irene, die stad van vrede, in Pretoria, Suid-Afrika. En of jy nou hier vanuit Suid-Afrika anskakel, in een van ons stede, dorpe, platteland, herders op een plaas, En of jy in die buitenland na ons luister, jy is altyd even welkom. Ek hoop jy kan jy self rustig maak, rustig een plek vind om te sit of te le. En bykie haare los maak en jy skoene uitskop en daar ek jy voete so bykie in die licht kry. Een bykie vars circulatie daar van die haare wat daar van die voete afberg. So dat ons nou nie spat haare ontwikkel he en bloedlom te neem. En rustig, ons is hier in die teenwoordigheid van die woord van God er enig, Vader, Seen en Heilige Gees. Ons roeping is om God te aanbid. Wat het voorig dat ons as mense wat uit die niks geskip is, so uit die niks en uit die grond, dat ons die vorigheid om met God te kan communikeer, dat ons nie verdwaal hier rondloop op hierdie aarde nie. Maar dat ons koers vast kan wees, en oortuiging wees van die toekomst, en vooral dan die eeuwigheid, daar waar daar geen tyd gaan wees nie. Bart Millard syng vir ons een uh, liekie met die naam There is Power in the Blood Ek wil hee, jy moet bykie luister daarna maar bykie dink sommer net so in jou oordenking meditase oor die bloed van die Heer Jezus en hoe kom daar nou kracht in die bloed te sê en al is daar dan nou kracht in die bloed wat het dit nou met my en jou as een mens te maken, en hoe beïnvloed dit ons, op wat een manier, ek is een mens nou by krachtpale staan, en jy sien die drade wat daar boe langs loop, wat elektrische kracht dra, dan kan een mens nou sê, nou goed, het is seker dat ek nou so dat daar nou kracht is, maar wat het dit met my te maken, Heel dit met alles met jou te maak as jy kracht nodig het, dan moet jy opgekoppel wees, aangesluit wees by daar die stroom van kracht. Anders zou dit ook maar vir jou self niks betekenen nie, dan zou dit maar net een stelling wees, maar wat niks met jou te maak het. Kom ons luister na Bart Miller. Would you be free From the burden of sin This power and blood found rim bl Lees van jyne Romeine, Paulus' lofsang wat hier aangeteken is, Romeine oorstuk 11 vanaf vers 33 tot 36. Prachtige woorde, O diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God, hoe ondergrondelik is sy oordelig, en onaspeerlik sy weer. Want wie het die gedachte van die Heere geken? Of wie was sy raadsman geweest? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vir geld moet word? Want uit hom, en door hom, en tot hom, is alle dinge krachtige stelling, wat hier gemaakt word in die 36e vers, want uit hom en dier hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in eeuwigheid. As jy kyk na vers 36, sou jy ook daarmee kan saamstem, want uit om en door om en tot om is alle dinge, ook ek en jy. As so kan ons self daar inplaas om te sê dan, uit om, ek is uit om geboore, ek is door om geboore, verder bar, en tot om het wil sê, ek pad, het is na hom toe, so dat hy alles in amal kan wees, die uiteinde van alle dinge, uit om, gebore, weergebore, daarom is ek sy kin, en daarom is God my paas, my vader, door hom, dit hy wat dit bewerkstellig het, dit is nie ek nie, hou die skrif praat van geloof jy word gered door jou geloof dit is nie uit jou self nie dit is een gave van God, is een geskenk net soos die wedergeboorte Jezus dit verduidelik het ook aan Nicodemus die sê van my nie daar oor jou staan en verwonder nie die wind waar hy wil jy oor sy geluid, jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy in hy gaan, hy so is amal wat uit die geest geboore is dierom Maar dan die wonderlijke, tot hom, ek is op pad na hom toe, en dit is alles by God begin, hy het het self alles so beplan. Nie wonderlik nie, net Johannes die doop vir sy geboorte beplan is, Jesaja het al 800 jaar voor Christus, hy het hy die tekst aangeteken in sy 40ste hoofdstuk, en gepraat van een stem van een wat roep in die woestijn, bereid die weg van die Heere. Amper 800 jaar later, is daar die persoon gebore en toe weet hy dit. Hy het geweet, hy is die stem van een wat roep in die woestijn, daarom het hy woestijn toegegaan, kleren aangetrek wat daarby pas, goed geëet wat daarby pas, nie wonderlik nie heerlik ekker wonderlik om te weet God is in beheer van ons lewe en hy het het doel met ons lewe ons is nie man het gebore en hier aan die wereld uitgelever en daar gaan ons na man he Nee, nee, nee, God die skipper is een verantwoordelike godheid, Het al die verantwoordelikeheid op homself neem vir die feit dat hy alles geskip het, uit om en dier om en tot om is alle. As gaan nou nou Johannes die evangelie ook daar kyk, hoe Johannes dit beskryf, hier die selge is. nou as een mens nou gesê het daar is kracht in die bloed dan is hier nog een vraag are you washed in the blood en dan moet jy ook een bykie daar aan sit en dink wat dit nou so beteken of jy nou gewas is in die bloed van die Heere Jezus, dan hoe gebeur dit en wat is dit wat gebeur het En wat gebeur nou nog in jou eie denke dan oor die bloed van Jezus Christus? What can mijn schuld wegwees? Wat make me whole again. the blood of jeez is to Jesus Christ today He'll take your sins away He'll take your sins away And keep you happy in His love each day He'll take your sins away My sands away Turn blood took my sands away They keeps me singing. vir jou vraag, jy vraag, as jy nou geluister het en jy sit nog en luister Hoekom is jy gebore, hoekom dank jy is jy op die aarde Dank jy dis waar net om deel te wees van een huisgezin en een familie en vriende en een gemeente Of denk daar, is een specifieke doel wat God met jou op die aarde het, dat jy beplan is, soos dit met Johannes die doper die geval was. Hy was gebore met die doel om Jezus te doop. En hy het gedoen. Nou ons moet volgens die skrif, Paulus 2 gedeeltes, om ons te herinner aan die feit dat ons allemaal voor die rechterstoel van Christus moet verskuin. Om dan rekenskap te gee vir wat ons hier in die lichaam gedoen het. Ek kom ons denk in Johannes die dooper, so hy daar, heel gemakkelijk kon staan vir die feit dat hy die stem was van een wat roep in die woestijn mense tot bekeering geroep het, wat ek sê die koninkrijk het nabij gekom, my mense gedoop, met beleidings van alle sondes, Jesus ook gedoop daarna sy gevangen geneem, sy kop afgekap Johannes die evangelie begin so, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, hy was in die begin by God, alle dinge het dier hom ontstaan, al die alle dinge het dier hom ontstaan is oor die woord, alle dinge het dier hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie, my lewe, die rede waarom ek hier is, kan nie sonder God tot stand kom nie, dis hy wat dit in my moet werk, ek moet dus eerstens gloe aan iemand groter as ek, ek moet besef ek kan nergens jy gaan sonder hom nie, wil ek nie sonder hom gaan nie, En ek moet dan besef, ek met my hand in sy hand kom plaas. Ek moet my leven aan omtoevertrouws is, aan die pottebakker. En terwijl jy daar oor sit en denk, wat is belangrijk? Belangrijk om nou daar aan te denk, is wat jy een dag in die eeuwigheid daar aan wil sit en denk, want dan gaan dit jou nie help me. Peter om nou daar aan te denk, mediteer soebykie daar oor. Terwijl jy luister na Elvis Presley wat vir ons in hierdie verband bykie laat dink. who oh, gives me courage you go hand of the man who steals the water Put your hand in the hand of the man who comes to Mother, your hand at the hand of the man is vir ons Colossense, die eerste hoofdstuk. By kom ons by begin by vers 15. Hy is die beeld van die onzienlijke God, is nou Jezus, die eersgeborene van die jylle schepping. Want in hom is alle dinge geskapen wat in die jemmelle en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troon is, sowel is Heerskapie, overheren en alle dinge is dier hom en tot hom geskapen. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Hy is die hoofd van die lichaam, namelijk die gemeente, Uit om, dier om, tot om, alle dinge, ek en jy, ons vind ons doel maar net in om. Daarom, soos wat ons geluister het nie na sommige van hierdie liedere, een mens moet geloof hee in God, as die skipper wat uit die niks, die ganse heel al in ansijn geroep het, dat hy voor alle dinge was, en dat alle dinge tot hom ook geskapen is. Alles behoort aan hom, ek behoort aan hom, en jy behoort aan hom, en dis hoe ons moet leef, asof ons aan hom behoort. Daarom kan hier die tydelike leven van ons nooit, nooit, nooit doel op zichzelf wees nie. Die doel is om dit te wees, en daar die persoon te wees wat God in gedachte gehad het voor die grondlegging van die wereld het God alles al reeds in die fijnste besonderhede beplan daarom moet die mens een verhouding heen met God saam met om stap die preenkie is baie duidelik Jezus, die vleesgeworde God, wat in Galilea begin het met sy bediening en disciples geroep het om om te volg. Sam met om te stap, te sit waar hy sit, te slaap daar waar hy slaap, op te staan sa met om. Sy eenvoudige preenkie, niks ingewikkeld nie. Kek en jy vanavond gaan slaap, gaan slaap ons saam met hom. Morgenochtend, die feest, daar een morgen is, dan staan ons op saam met hom. Wat ons ook al doen, sê Paulus, of ons eten of ons drinken, wat ons ook al doen, doen, dit tot eer van hom. Stap ons saam met hom. En so het die disciples mooi uitgevind, daar die drie jaar van opleiding wat hulle gehad het. precies wat die doel van die lewe is. Aan die einde van hulle opleiding het hy gesê, gaan die hele wereld in. Gaan maak disciples van al die nazies en loop hulle en leer hulle. Om disciples te maak is eindelijk elkeen van ons opdracht. Vissers van mense Ket soos wat die mens daar iemand by die viswater sien, sit met sy stok en om die wat hy doen, pap aan ansit aan die hoek hou, wat verskillende soorte van gere en kleere Is dit nie werke, dan probeer ons dit Is dit nie werke, probeer ons nog iets anders dag werk dit, morgen werk iets anders dieveel. Maar mens moet uitvind. Mens moet saam met die skipper stap. En dan ons self in sy hand te vertrouw as die pottebakker, as die herskipper, om koersanpassings in ons levens te maak. Kom ons denk aan iemand soos Abram. Hy was die hele leeftijd hier op die aarde en tegen 75, to hy 75 jaar oud was, het hy vir die eerste keer sy hand in Godse hand gesit en saam met hom gestap. Bijna onmoendelike dinge wat hy moes doen, menslik. Maar stap vir stap, Nou denk een bykie aan iemand wat jy ken, wat 75 is. Denk een bykie, wie ken jy? Nou redelik een goeie kennis van het, so ken dat jy die persoon in jou geheel kan oproep. Meeste mense teendeaardie ouderdom het laag geleef. En vir Abraham, het die lewe toe eers begin. So het mankie saak op wat er ouderdom, een mens jou hand in Godse hand sit, om uit te vind precies wat God met jou in gedagte het. God het met hom nog hele, hele groot plan gehad. Hy het vir hom 'n geweldige reis beplan, uit Ur van die Galdeers, moes hy reis en hy moes uit sy familie en uit sy huis uit sy mens en huis sy ouwers na een plek wat die heren vir hom gesê wat ek sê jy vir jou sal weis en hy sê vir hom op jylle hoge ouderdom dat het eindelijk nie meer menselik moendlik is nie, kinders die heen nie, sê ek jylle een sien gee. Maar jou nageslag, en die heren vat om uit buitenkant in die aand, en sê vir hom, kyk bykie op na die sterre. Kyk of jylle kan tel. Dit is hoe jou nageslag gaan lyk. 75 jarige man, eindelijk klaar geleef het. Begin een nieuwe, opwindende lewe vir hom. saam met God. Mensen die lewe saam met God is altyd opwindend. Want dit maak nie saak wat jou ouderdom is nie. Nie by God nie. Hy geef jou flerke soos die van een arend dat die jongmense gaan moeg raak rondom jou maar jy sal anhou. Groe dinge wat God vir een mens in gedachte het. God die skipper, wat uit die niks, die gaan, sy jylle al geskip, het. as hy uit niks uit, so'n gebelde geskipping, tot stand gebring het, wat mense jarre en donkie jare vat, om te kyk of wat hy nie iets daarvan kan ontdek nie, wat gaan hy met ek en jou kan maak, ons is maar sien niks nie, leg jou, al die dinge wat God, as hy net iemand kan kry, en die skrif sê, God soek mense, wat hom in gees en in waarheid aan bid, want as al meneer God jou kan gebruik, is dier dat ek en jy hom aan bid, en dat ons hom lief het. God lief het. En ek wil jou met aan dink, want ek gaan jou nou daarmee groet, terwijl jy luister na twee mensen wat ons bykie daarover sal inlig en sang maar. Ek weet jy wat by die tweede ene gaan kom jy, maar ek nou die saak nie. Peter Koffie, wat vir ons hier begin zing, en daarmee groet ek jou hiervan uit Eirene, die stad van Vrede. Daar môre DV's daar môre is 10uur E kerk 16uur boekvoorlesing 19uur Stem van hoop Shalom